Al-Masa' atas anugerah Rahmah Benua Abi Al-Mawali. Waalaikumuhammad min Now, what? mana ni? ansar atau Ansar? Nah, ansar atau Ansar? Al-Ansori, ya. Al-Ansori. Nah, Mari. Tolong harapin -na nah, Saya benar-benar berkenaan ni maklah. Al-Ansori. Al al hmm. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada keraguan ada sisi tarabut gapi banyak andakan kita lewati insyaallah kama yu'alimu surata minal qur'an sebagaimana beliau mengajari as-surah surat dari al-quran yakud berkata beliau sallallahu alaihi wasallam jika hamma احد قم بالامر sama kemarin yang rasik, maknanya apa? Siapa yang ingat? Siapa? Nah, ingat tidak? Arah ada. Berarti siapa? Jelas saja. Adakah itu adalah penuh? Mas'ul. Adakah itu adalah penuh? Nah, maksudnya tidak? Arah ada. Buka sekitar. Cuma apa? Unek-unek. tapi -unek. punya kaya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 Setelah salat, salat nabilah baru Kemudian apa? Salat istiqarah Tapi apa? Salat khusus Salat istiqarah khusus Jadi Serta masjid begitu Kemudian setelah itu istiqarah ini tidak Tapi khusus istiqarah Seperti salat kabla Maghrib, setelah salat setelah maghrib Ini tidak masuk dalam hal ini Bahkan salat istiqarah secara khusus sumalah liyakul kemudian supaya dia berkata ini la amr tapi al-ilma memahami bahwasanya ini telah didawat wajib nahum ini amr ini termasuk mimbahil ersa karena maknal amr mana perintah itu kadang di sana maknanya semakatan al-ersa Seperti perintah untuk kita pakai sandal harus duduk, membabi benar? bersah, tidak apa, ujub, semua orang pakai sandal harus duduk dulu, membabi benar, bersah. Ini danaranya. Allahumma inni as-takhiru kabiilil-mukallastak diruqabikut daratika. Allahumma ini as-takhiru kah? Ini jumlah firiyat atau benismiyah. dia tu pilih. Saya Paris. Pilih. Kenapa? Aiwan, mana? Atu u. Atu u ke? Saya betul lah kan. Tu perlu ingat Bil mereka wasda ketiruka biko terentika. Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan kepadamu. Ya lah. Bil mereka dengan ilmuMu dan saya minta kemampuan kepadamu dengan putra kamu kemampuan. -Mu. Ini termasuk termasuk termasuk bil berapi. Ia bah? Gas Bia meilah wasifat wasiha. Nasrul yang masroh, ya, kan? Nasrul yang masroh. Wasalul kamen fatliqapa inna katak teriwalaktil. Yang aku minta kepadaMu dari kelebihanMu, dari karuniamu. Maksudnya engkau adalah yang maha mampu dan aku tidak mampu. Ataklamu, dan kau tahu dan aku tidak tahu. Wan taklamul. Masuk Tawasulat Yang masyur Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza Wajalla. ta'ala al membagi termasuk Tawasulat yang bagian pertama Tawasulat yang kepada Allah Dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya Wanta'lamu Makit menanya. Lepas kemudian dilewati baru baru aja berapa kan yang lalu sebelum ini Semai semih ini ini kemudian menyebutkan keinginan yang ia inginkan. Dia ini seradatnya perkara yang ia inginkan itu disebutkan. Ingin ini ingin itu dan yang semisalnya perkara yang disitu dia ada kena Tapi, bi-ajili amri wa ajilihi ajil itu, segera, ajil itu nanti, baik, urusan ini sekarang atau nanti, kalau itu memang baik, ya kan, faktur huli, wa yasir huli, kalau alfidini wa maasi wa akibati amri, yani nafdi ini wa ma'isyhi wa ma'a siwa perkara dunia ku atau agama ku atau kehidupan ku dan urusanku Jadi kalau memang Allah mengetahui maksudnya apa? sungguh Allah adalah yang Maha Perkara ini memang baik bagiku maka sarun li fidini wa ma'asi wa hakibati amri ampon nabia ajli amri wa ajli fasrifu anni jadi kan allah yang maha tahu atas semua perkara yang terkait dengan diriku maka kalau memang jelek baik sekarang ataupun nanti dalam urusanku maka palingkanlah aku dari perkara tersebut faftur li khair Semarot ini Dan takdirkanlah untuk Untuk kebaikan Hai Di mana ia terjadi Kemudian ridokanlah aku Dengan perkara tersebut Ini adalah murni tawakul Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melalui sebab-sebab yang Disyariatkan dengan sebab yang Dinafikan Karena sebab itu ada dua Sebab yang musbat sebab yang man, manfi Sebab yang, yang muskot adalah Sebab yang disyaratkan Yang diizinkan Yang diridui Dan Sebab yang manfi Sebab yang tidak diridui nah, Inilah yang nasru Kita minta kepada Allah Supaya diberikan pilihan Dalam perkara yang akan kita lewati Di mana kita masih ragu dalam perkara tersebut ya kan? Kalau memang jelek Maka Allah kita minta darinya supaya kita dipalingkan dari perkara tersebut Kalau itu memang baik Supaya kita dengan Diberikan baharokah Untuk kita dalam perkara tersebut Dan ini akan dijelaskan oleh Bersambil Bahas Dalam beberapa pertanyaan dari muridnya kepada beliau Soal kita ikuti suaranya Dan tentunya kita perlu ingat kitab ini kita tahu dan kemusyrikan. Jadi bahasanya adalah masalah tauhid sebagaimana yang telah tadi kita sebutkan di antaranya ada tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu termasuk bab tauhid. Bicara masalah tauhid. Di antaranya adalah bicara masalah tawassul. Karena tawassul ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Bahkan syirik Maka juga bid'ah ada yang bid'ah A. Sekiranya tawasul dengan apa? Tawasul dengan jahanya seseorang. Juga, Pak kemuliaannya seseorang. Seperti tawasul dengan jahanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawasul dengan jahanya orang soleh. Itu adalah tawasul yang bid'ah Walaupun bukan serik tapi akan mengantarkan kepada kesilikan. Saya ini dikatakan Sirik, sirik al-aslur Seperti seorang berdoa Dengan doa Ya Rabbi Bihil Mustafa Balik Mako Sidana Ini yang sering dilantunkan oleh orang-orang Nahdol di negeri kita ini Khususnya di Jawa Orang Jawa ini orang yang Benar-benar mengembara keributan Di mana-mana Kemarin kita di Sumatera selama Sebekan lebih Sarang kita Yang kita serbukan seperti Ya Rabbi Bil Mustafa, Ya Rabbi Wahai ya Rabbi, memanggil Allah. Tapi dia bertawan dengan apa dengan Mustafa dengan Nabi, dengan kedudukan Kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik maka sidanya. Ini seduhannya. Si Balik maka Sampaikan, capulkan ya semua apa apa yang kami inginkan. Nah itu permintaannya di awal dengan tawassul dengan Nabi kita Alaihi Wasallam Dengan datinya Nabi, dengan haknya Nabi, dengan jahnya Nabi. Ini semua tawassul mehdasat. Bid'aq. Kalau disebut syirik, syirik as'or. Tapi yang benar bukan syirik. Disebutkan Seng Bin Bas dan juga Ibn Seng dan yang lainnya. Yang termasuk apa? Maka orang yang berdoa di sisi kuburannya wali, Ya Rabbi. Memilih tempat kuburannya wali, Dia muahid. Tapi muahid tadi. Ambil. Pergi ke kuburannya wali, Bagi balisawatan yang lainnya, Di sana dia berdoa, Ya Allah. mereka seringas mengkategorikan apa karna menisbatkan sebab tanpa dalil sebab di doa Kafirik karena membangun sakti dari ya, seperti membangun kuburan, bangun masjid di atas kuburan apa kafirik? Tidak. Nabi akan mengantarkan kepada kafirik ini berdoa kepada si yang di kubur. Nah, itu namanya dikaitkan di sana kenapa? Karena termasuk satu daripada membendung perantara menuju kepada kafirik sehingga tidak boleh kuburan terjadi di mengganti gudukan juga enggak boleh kecuali penggudukannya itu tegak sekedar apa karena galian tadi dibalikan saja ada gudukan yang ukurannya seperti satu jengkal dan semisalnya semacam itu maka itu perhatikan babat tadi disebutkan dalam babusyrik dan semisalnya tentang tentang masalah kenapa dari, dari dari pembahasan tentang babus sakti dari A membendung Penantara menuju kepada sirik Termasuk hulu Yang nanti akhirnya akan bergelak kepada yang dibukul Maka hadis kita ini juga terkait dalam masalah Membendung tawasulat yang Mahdasar dan dibatasi Tawasulat yang syar'i sebenarnya tentara dalam hadis kita tadi Tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa sallam Berkata Sayyidin Bas Rahimullah Ta'ala As-salami nisbatun ila bani salamah al ansar fihim salami wa bani sulaim sulami wa bani sulaim lai min al ansor jadi saya berbunaklah anak anak ansar al ansari kemarin dalam tarikh kita ulama pakar bina wabi ingat ingat ingat ingat Di sini Salami adalah nisbetulnya Bani Salama Al-Ansor Fihim Salami Orang-orang Ansor itu pada mereka ada yang Nisbetulnya kepada Bani Salama Bahwa Banu Sul dan Banu Sulem Disebut dengan Sulami Bahwa Banu Sulem Mulai sumin Al-Ansor Kalau Sulem, Banu Sulem itu bukan dari kalangan Ansor Ini eh, termasuk Ilmu yang sangat penting Kenapa? Karena Nampaknya sama tapi tidak sama Dibudakkan ya, Membedakan perkara yang mirip Atau termasuk apa Termasuk perkara penting Perkara yang sangat dibutuhkan oleh ahlul ulum. Kenapa? Karena kalau tidak tahu Nampaknya sama padahal tidak sama Kau lubankun tataklamu Adal am akhirih. Nah. Ini dalam pembahasan babul kitab tentang mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifat sifatnya nya Tentang adalah nama bi bi'lmihi wa qudratih. Semua nama Allah mengandung sifat. Al Alim. Ya kan? Ya 'lamu bi Al-Qadir atau al-Qadir yaghfiru fi qudratih. Dan ayatnya yang dibawa oleh saya oleh Imam Bukhari al qatir nah ketika nama dia adalah yang maha mampu memiliki kemampuan. Jadi ada bayan penjelasan tentang sifat-sifat yang sangat agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mensifatkan berbagai sifat. Dan ini sifat-sifat ama sifat sifat tadi Sifat-sifat sifat dadiyah nah, sifat dadiyah juga mengandung sifat fi'liyah terkait dengan maklumat dan terkait dengan makdurut perkara-perkara yang diilmui Allah adalah sifat fi'liyahnya Allah perkara yang diilmui oleh Allah adalah sifat fi'liyah apa itu? wakulu idhamma bi'amrin run finish subhah. Seperti kan, Amr di sini adalah sifatnya mutlak tapi di takyid dengan perkara yang sifatnya itu ada subha dan kesamaran. Fi ada mu'btinah. Fi dalam perkara tadi ada mu'btinah. Iktinah itu artinya apa? Hah? Ibtina? Maklaskan. Akna ayuk inoh, ayuk niu memaklaskan. Ekta nah merasa puas. Dan dalam jatuh mus takni. Jadi ada jatuh mus takni. apa tu? Sarah apa? Kita biasa berunsainya jatuh mus takni. Sarahkan, penting lah ya tu. Jatuh mus Asyiq jadi saya benar memahami dari siaknya ini adalah amrun visukra namanya menurut Diony Thor Thorir sehingga tuhurnya itu melalui siak itulah baru Thor Kalau melalui amen kaharit dikatakan ma Nah ini sedikit kita mengingat tentang tokikonya jumur dalam membagi. Sebagai dirinya. Aku saya pun menjahalir bil akibah. Aku nak Memang yakun fiha jatuh nilai istighora. Jadi sesuatu yang seorang itu tidak tahu akibatnya nanti baik ataupun buruk. Atau semisalnya dari perkara, -perkara yang di dalamnya ada kebutuhan untuk istighora minta pilihan. Maknulah itu kita maafah hukum bi amrin. Ya kan ini adalah. Perkara yang di sana ada subhada kesamaran nah, Fadhil, Fadhil Jangan berdekatan Nanti cipu-ciput yang belajar Yang dibelajar <tuh> Taib Kalau bani ikuti cek Tidak ada sesuatu tulis Yang butuh tulis Jadi perkara yang adanya subhada kesamaran Amal umur wa ma'rufa Latilasa bi'isgalun wa kulwa khairun Al ma'rufa ma'rufa ada perkara-perkara yang ma'ruf perkara-perkara yang sudah jelas yang tidak di dalamnya adanya iskal, tidak ada problem tidak ada kerepotan seluruhnya adalah baik ya kan persahabannya jelas, tidak ada subah kadang disini, tidak ada kesamaran di dalamnya maka di sini tidak ada di dalamnya kita perlu istiqor mas takhiru min yusalli noise tersebut memang seorang yang salat enggak perlu istighfar Sama salat itu istighfar itu nah atau main zakat tidak orang yang mau zakat mesti istikharah enggak mai yasum orang yang mau puasa tidak orang mau puasa enggak perlu istikharah istakhiru mai yahuj orang yang haji pun perlu istikharah idza kana tariqu aminan wa la sa fi jalan yang ditempuh itu aman tidak ada bahaya enggak perlu istikharah wa fil asya' al ma'rufah fi jadi tidak perlu istiqhara dalam perkara-perkara yang sudah ma'ruf dari diketahui tentang kebaikannya seperti birun, bir walidah ini. Bir walidah dalam dia ingin berbuat baik kepada orang tuanya, tidak perlu istiqhara. Ya kan? Walaupun kafir, orang tuanya kafir, ya kan? diurusi makan dan minumnya kita tidak hanya butuh. di maka akan itu lebih ditolokkan dalam altar itu walaupun Janih bicara, orang menjanih bicara, awet zawait sih pulana. Hanya saja istiqoroh itu, seorang yang beristiqoroh itu dalam sesuatu yang di dalamnya ada sebuah kesamaran yang menyulitkan dirinya dari satu sisi dengan sisi ini atau sisi ini atau sisi ini. Ini atau seperti zawait nikah dengan pulana, ya kan? atau si pulana mau nikah dengan si Fulan Nah, ini perlu istri, ketika masih ada. Keraguan Kenapa? Kemudian kita ada titik-titik itu Ibaratkan buruh waliha, Ada sesuatu yang terbuang Karena ini melalui kaset Awizawad fifulan Atau seorang yang mau perempuan menikah dengan si fulan Awisiro Awisiro Mau beli barang ini Dia tidak Jika salah dikot yakunufi subahat pun berkawan kepada pada simpulan, cari kawan pun kalau nanti kawan pun tidak baik, juga akan merugikan dirinya. Sementara dia tidak punya kepastian, tidak punya ilmu yang kuat untuk mengenali perni baik itu tidak baik. Ini juga perlu disikorat apa yang semusal dengan itu serupa dengan itu dari sesuatu yang di dalamnya ada subah, ada kesanaran. Jadi sholat istighurah itu adalah perkara Yang sifatnya ada kesamaran Ada perkara-perkara yang dianjurkan secara sari Ya kan Secara umum dianjurkan kemudian Poin-poinnya disebutkan Satu persatu afrodnya disebutkan Maka tidak perlu istighurah Seperti sholat duha, Seperti puasa Senin, Kamis, Dan misalnya itu tidak perlu istighurah isti isti Kenapa? Karena dianjurkan tentang puasa secara umum Kemudian afrodnya puasa Juga disebutkan satu per satu Ini tidak perlu isti istiqor Perkara yang disitu ada keraguan yang tidak tahu Mana yang tahu lebih harja Maka perlu istiqor Soal, perhatikan sini Soal, sini itu soal Mata ya tunggu kebelah salam Atau oh, pada salam Kapan seorang yang Mau istiqor itu berdoa Sebelum salam dari salat Atau setelah salam dari salat Jawabannya pada salam Soalan tirakat ini semua berdasar salat. Salat tuan rakaat kemudian setelah salat dia salat berdoa istiqomah. yang kedua, ya rupanya ada ya asal nol Allah alamalaka. Asal nol adalah doa yang bertanya, ya kan, menutup pertanyaan dengan doa asal nol Allah Semoga Allah membaguskan amalan kamu ya Sir. Apakah seorang yang sholat istiqor itu mengangkat kedua tangannya? Jawabnya: Syahrof Uliade ini min asbabillijabah. Mengangkat kedua tangan dalam doa itu termasuk sebab-sebab dijabat doanya. Ya. Jadi mengangkat kedua tangan dalam doa itu termasuk sebab-sebab dijabat doanya seorang yang berdoa. Kata saya akan tanya kepada murid-muridnya. Takkanlah malam al mahasi ala hadis semua selarik ini. Al mahasi apa, -apa nama mahasi ini? Saya bulhasia. Al mahasi saya bulhasia. Hasia itu jamanya halasi. Apa, apa namanya Katakan yang dibawakan oleh seorang dalam mensara suatu kitab. Itu namanya hasia mahasi yang bikin Asia. Catatan samping, biasanya kita kuning. Nampak tak kuning? Ono oh, atas samping. Bahawa itu namanya apa? Sawasih. Nampak? Tetapi kuning. Kita kuning kita jowo, harap jowo. Yang harapnya kita catatan surabaya, catatan surabaya. ada ini kan sambing, ada catatannya atas ada, bawah, ada, ada, namanya apa? Hawasi Hawa, nah, Jadi pertanyaan saya ketakala mahal muhassi orang yang bikin khasiyah itu apa? bicara tentang khasiyah ini semua salah rakyat ini bagaimana kementarannya seorang muhassi yang bikin khasiyah, jawabannya balal hafidh ibn hadjar rahimahullah ta'ala fil-fatah, cerita 13 selama 30 kalau semaliyakul gayudufi anak al madukur yaknu batal farak minas salah. Yani, yang benar Hazrat berkata di sana dalam surat ketiga belas dalam Al-Bukhari, semaliyakul. <tip> Nabi tadi bilang semaliyak dia kul. Kemudian supaya dia berkata, Allahumma ini as-takhir kafi ilmika, as-takhir fi puteratika, ilah <tip> akhiri. <tip> Kata menakjer, doanya dalam doa ini keberadannya setelah selesai dari salat. Kenapa? Karena disebutkan summa apa? li yaqu. Summa kemudian. Wa ihtamal an yakuna tartib fi بالنسبه ada cara salawat dan doa Kata menakjer, ada ihtimal kemungkinan bahwasanya summa tadi dalam tartib kalimat yang disusun secara urut juga ada ikhtimal bahawasannya itu adalah urut dari pikir-pikir sholat dan doa-doa dalam sholat. Jadi kalau urut, maka dia berkata dalam doa tadi setelah selesai sebelum salam. Artinya, ada juga kemungkinan boleh sebelum salam berdoa dengan doa tadi. Inilah perkataannya muhashi. Siapa? Ibnu. Ajar dalam yang menarik tadi dalam kataul bari. Ini yang disampaikan oleh muridnya Syekh bin pada beliau ketika itu. Karena beliau tanya berkata apa, ya, kan, Yang berkomentar dalam hadis ini. Yang Kamu bawa berarti murid pernah bawa muridnya itu bawa baterari, bawa ini, bawa itu. Ketika beliau tanya, nanti disampaikan. Karena beliau tidak membaca. Buka. Bawa ibnu Basrahul Taala ada ihtimal ada hikmah. Tadi itu memang dikatakan ihtimal Tapi Yang pertama lebih adhar Summa tadi itu adalah Menunjukkan Lilmuhla Setelah Soalat itu yang lebih dohir Jadi beliau berpegang dengan dohirnya lafad". Berarti setelah Soal fi summa Hadar-hadhar Jadi dari sisi logo Menunjukkan ini adalah yang lebih dahir namanya apa? Walaupun ada iktimal, tapi yang lebih ada ada di sisi logo. Iman menjadi siyak, Pak Iman menjadi logo, Pak Iman menjadi uruf. Demikian definisi dahir. Al-Dawir Ad adalah al-Qalam, malah dari yahtamilu, ma'ayani fa'aksar. Ahadwa al-Dahir minal akhar, Iman menjadi siyak, Pak Iman menjadi logo, Pak Iman menjadi si. Dari sisi lughah dairnya adalah setelah. Adapun nah. Jadi dair dalam dair dalam masalah begitu, al-kalaamul ladhi yahtamilu ma'na yanni ba'aksar ahad wa adhar min al-akhar. Adharnya tadi Imamin Jaddid. Jaddid dari sisi apa? Setelah soal. Satu pemahaman mengikuti dohirnya. Jadi, Dohir al-galamu al-ladiyahtamilu maknanya ini fahaksar ahadwa adhar minal akhar imma minziyatil uraf wa'iman jayatil luwa wa'iman jayatisi siyak. Di sini, tadi, Amrun Fisubhan dari siyaknya Amrun Fisubhan. Nah, dari sini, Bila mengatakan apa menziyati apa alu, dalam penerapan, sedikit tentang apa ilmu, usul dalam pembahasan kita ini, mudah-mudahan berwarna-warna